1943. Május 16. 20 óra 30 perc. Visett tető élesen verte vissza a harsány trombita szólamot. A banda a virágba borolt gesztenyék alattot játszotta. Rezgett a hangár. A lányok a legmenőbb cuccaikban fértve őrzött nejlonharisnyába pompáztak. A repülőket is mind, mint a skatújából húzták volna ki. Jól vasalt egyenruhák, fényesre suvickolt cipők, gondosan lenyalt frizurák. A zenekar mögött egy vadonatú B-17-es pihent, orrán a neve Cowboy. Fölötte ott függött a bombázó osztály címerállata: bombát formázó vörös szápa, kitátott szájában villogó, gyilkos fogak, meg egy felirat. Boldog első szüli napot! A mennyezet alatt 16 ezer piros, fehér és zöld lufi egymásba gabalyodott hálója. A bátpult végig húzódott a hangár teljes hosszába, és szinte mindenki sörös korsót vagy viszkis poharakat markolászott. A táncparketton egy gombos tűt sem lehetett volna leejteni. A katonák fölföllendítették partnerüket a levegőbe, hogy aztán elkapják őket. A lányok kacagva kapálóztak, kikivillant a haj A levegőben parfümillat és cigarettafüst keveredett az illatok gőzével meg izzadságszaggal. Ma éjjel ez a világ legboldogító baromája. Jack Bocsi meglepően kecses táncosnak bizonyult. Az apró színfekete hajú lányka, akivel jártak, teljesen megadta magát táncusának. Jack, mint egy babát pörgette, forgatta, dobta a hátára. Tökéletesen csinálta. Kicsit odöbb Eugene táncolt louise Louis Louise alacsony, gömbölydett teremtés volt, az arca szinte egyetlen ragyogó mosoly. A keble lefeljárt, jobbra-balra rezgett a tánc hevébe. képtelen volt levenni róla a szemét. A cicik, mintha önálló életet éltek volna. Eugene éppen ellendítette magától louis amikor egyszer csak Jack túlméretezett fenekét pillantotta meg maga előtt. Szinte még a felszólítást is látni vélte rajta. Gyerünk, rúgj belé. Képtelen volt ellenállni a kísértésnek. Cipője fényesre kefélt orra beletalált. Aztán Eugene már is visszamenekült Louis ápoló és eltakaró karjaiba. Jack dühötten bámult körbe kutatta ki lehetett a merénylő, de Júcsinekkora már elkeveredett a táncolók tömegébe. A hatalmas téret távol a bizugába Rászkör lelkesen fűtötte egy rózsaszínű és zöld virágokkal telehintett ruhájú csini baba fejét. A leányzó bőre tejfehér volt, a haja sejmesszőke és az óra környékét szeplők petyezték. Hónapok óta nem találkozott ennyire bigével, és Rászkör keményen elhatározta, hogy két vára fekteti. Ész volt a lány neve. Az a hír járja, hogy holnap alig nem Németország fölé kirándulunk. Reszkül hatásszünetet tartott, hagy fogja föl a baba, miről is van szó. Még alig értem is lám lehet, hogy holnap egy pillanat alatt vége. Önként jelentkeztem a légierőbe, azt hittem, jó buli lesz. És most. elakadt, könnyek szögtek a szemébe a gondolatra, hogy meghalhatna. Iszonyú büszke volt magára. Ha évfére nem fűzöm meg a csajt, gondolta, levágatom a faszomat. Úristen, de bágyú ez a szöveg, gondolta Fész. Vajon hányszor vezette már elő, és akadta már olyan hülye csaj, aki ezt megkajálta? El kellett fordítani a fejét Ráskaltól, mert félt, hogy a képébe fog röhögni. A terem túloldalán, a hosszú pártpult mellett magányosan ácsorgott egy fiú. Milyen jó képű, gondolta Face. Na, no, lehet, hogy egyedül van. Én meg itt ezzel alükkével a nyakamon. Jaj, Fész, ha elképzelem, hogy soha többé nem láthatom a csillagokat, nem hallok többé ilyen klassz zenét, és soha nem dumálhatok már ilyen csodás lányjal, mint te. Rascal csak mondta egyre. Könnyek peregtek az orcáján. Letörölte, de nem siett el, csak módjával lassan, hogy Fész biztosan észrevegye. Hozok neked valamit inni. Felkapta a fészüres poharát, és felállt az asztaltól. – Mindjárt itt vagyok! – a bárpulthoz idekezett. – El ne felejtsen a csaposnak némi borravalót a kezébe nyomni, hogy öntsön még egy külön adag zsint fész piájába. Igen, határozottan úgy néz ki, hogy ma jel raszkörre mosolyogni fog a szerencse. – Becker officer -e felettéb jókor jött. Virch tisztába volt vele, hogy végül is fel kell majd kérnie valamelyik lányt, de úgy gondolta, előbb leönt még egy sört. Attól talán megjön a bátorsága. Nem volt valami híres táncos. Mindig történik valami, ha neki áropni. <több> Többnyire valakinek a bokája bánja. Így után megállt benne az ütő, amikor a virágos ruhás csinos lány odalépett hozzá. Ez most biztos táncolni akar vele, és hogyan is utasíthatnál el anélkül, hogy megbántaná. Vörzsnek fogalma sem volt róla, miért lesz olyan ideges a lányoktól, de szörnyen ideges lett tőlük. Érezte, hogy remegnek a lábai, és még mielőtt Fész egyetlen szót szólhatott volna hozzá, már nyakig vörösödött. A lány nem táncolni hívta, arra kérte hozzon neki valamit inni, aztán arról kérdezgette, honnan jött. És amikor vörcs kinyögte, a lány azt tudakolta, merre is van az a mineszota. A családja felől érdeklődött, és ettől Völcs kicsit kilazult, mert a családjáról szeretett beszélni. Azon vette észre magát, hogy a vendéglő vágyálmairól mesél Face nek Sose ettél még hamburgert? Elképedésében szinte még a szája is tátva maradt, amikor Fézbe bevallotta, hogy nem ismeri Völcs kedvencét. – Hihetetlen! Akkor nem is tudod, miből maradtál ki. – Jól hangzik, nem is tudom, mikor volt utoljára húse számba. A jegyrendszer már olyan régóta tartott, Fész szinte elfelejtette, hogy létezik más ennivaló is a konzerveken kívül. Pusztán attól, hogy Verge hamburgerről beszélt, Fésznek összefutott a nyála szájába. Szóval, tudod, én úgy készítem, megengeded? Verge megfogta a lány kezét. Széles, meleg a tenyere, bele lehet simulni. A kész fején szőkepejhek, középpen kidudorodik egy vastagabb kékesér. Lassan, alaposan dolgozom meg a húst, megadom a módját, Ebben rejlik a titok. Őklébe szorította fészkezét, és gyengéden gyömöszölve mutatta be, hogyan csinálja. Egy kis morcsesztert, kevés fokhagymát, meg némi kakuk gyúrok bele. Újjai morzsolták a láthatatlan fűszereket az elképzelt masszába. Aztán kis korongokat lapítok belőle. Fogása meglazult, újai kiegyenesedtek. Fészkezel lassan kinyílt. Vörcs lapogatni kezdte. Finoman, csak finoman, mondta. Ne törjön meg a hús. Vörcs, én rettenetesen éhes lettem. Fésznek elakadt a lélegzete. Fogalma sincs, mit csinál velem, gondolta. El kell érnem valahogy, hogy kettesbe lehessünk. Az egész testén érezni akarta a kezét. Gyúrja lapogassa akár a hamburgereit! Amikor Rascal vagy öt perccel később végre kivacskolódott a bárpult körüli nyüzsgésből, és hozta volna fésznek az italt, nyomát se lelte a lánynak. Elég volt, fél, hagyd abba! szólt rával a társára, aki az ötödik whiskyért igyekezett a pulthoz férni. A tisztiklubban, azután, hogy Bruce derringer elváltak, val két felest fizetett. Mindenféléről dumáltak, de a dicsfény túráról, meg a nyilvános mennybe menetelükről a Life magazinban egyetlen hang sem esett. Gondolni sem akartak rá, piszok rossz érzésük volt, mintha a bal végzetet hívnák ki maguk ellen az ügyel. Aztán idejöttek, hogy csörögjenek egyet, és fél egyből bedobott még két Fél Phil szemlátomást úgy döntött, hogy a sárga földig lehissza magát. Hogy jönnek ahhoz, hogy ide a Life-ot, meg minden, kérdezte, kisé már nehezen forgó nyelvvel. – Minden áron akarják hozni a bajt? – Felejtsd el! – mondta Val, és a táncparkettet vizslatta. – Gyere, szedjünk fel egy pár jó csajt! A csapos viszkivel színű tiktelt poharat tette léjük a pultra. Fél egyetlen slukra bedobta az ital felét, kicsit megtántorodott, aztán Val füléhez hajolt, és folytott piás hangon dünnyögte. Wow. – Val! – Mondd meg nekem igaz lelkedve, de tényleg, őszintén. Te nem félsz? Wall kivette a poharat fél kezéből és letette a bárpultra. Hm, – Most más dolgom van, – mondta, és a parkethez a fél. Egy kis rángatózás remélhetőleg kihozanítja. – Luke, szerepelt már életében nyilvánosan? – sügőltötte túl Bruce Deringer a zenekart. Két roppant csinos lányal üldögéltek az egyik asztalnál. Bruce társnőjét Helennek hívták. Vagy tán Ellennek. A pokoli hangzavarban nem értette tisztán. Hát mindegy volt úgyis, mert akár Helen, akár Ellen, a lány sokkal jobban érdekelte Lúk. Képtelen volt levenni a szemét a jóképű másodpilótáról. A lánynak jó ízlése volt. Hát csak amolyan műkedvelő színpadokon, felelte Lúk szerénykedve. Lefogadom, hogy jól csinálta, jelentette ki Bruce. A propaganda körútakon lázba kell hoznunk az embereket, fel kell lelkesítenünk őket. De szintén ember, de hiányzik belőle az a lendület, ami magába megvan. Ugyanolyan képesítésem van, mint neki. Luke nagyon igyekezett, hogy a hangja ne legyen panaszos. Usztán az a helyzet, hogy nekem nem jutott repülőgép, így most ő a nagy nagypilóta, én meg a pócégbe. Felkapta a poharát és fenékig kiitta. Lehet, hogy nem kellett volna Derüngger ezredes előtt ilyet mondanom. De valami azt súgta neki, hogy megbízhat Bruce A Agyafult fickónak látszott. Maga nem valami pótlék, Luke. Bruce a fiú vállára tette a kezét. Mi ketten tudjuk ezt. Úgy bizony, gondolta van a fickónak esze, nem is kevés. Dennis Dillburn a hangár túlsó végébe beszélgetett egy Pete bogár nevű mazsolával. Az újonc egy vadonatúj B-17-es frissen érkezett személyzetéhez tartozott. A gép neve anyámért, hazámért, és az órára, hol mi szexis baba helyett az amerikai lobogót festették, egy sasgó rajta. Dennis délután arra jártába látta, mint a földi személyzet épp ragyogóra fényesítette a sast. Az, hogy te vagy a gép pilótája? Dennis bizonytalanul keresgélte a megfelelő szavakat. Hogyan is magyarázza meg ennek a mazsullának? Micsoda irdatlan felelősséget jelent, amikor majd először indul bevetésre. Majd meglátod úgyis. Kilenc ember élete függ tőled. A bombatárba 2500 kiló robbanó anyag lapul. Egy 15 tonnás szerkezetre repülsz az ellenséges terület fölött, hogy megvédd a hazádat. Olyan ez... abba hagyta. Egyszerűen képtelen volt szavakba önteni a mondani valóját. Bogart olyan értetlenül mellett rá, mintha Dönész hindiül beszélne. Legfőjebb két-három évvel lett fiatalabb nálam, gondolta Dönész. Mégis úgy érzem, mintha az apja lennék, amikor így bámul. Mivel foglalkoztál a háború előtt? Kérdezte a hadnagytól, de nem hagyott időt a válaszra. Rögtön folytatta. Én a szakmában dolgoztam, van egy családi vállalatunk, Dearborn bútor. Hallottál már rólunk? Bogár nem felelt. Világos, hogy életében nem találkozott a cég nevével. Hát, ami itt men, majd... egy <gül> csöppet sem hasonlít holmi szekrénygyártásra, annyi bizonyos. Kuncogott, A bogár még mindig kukán állt. Tisztára hülyének tart, jött rá denösz hirtelen, vagy pedig halára unja magát itt mellettem. – Nem sok értelme volt annak, amit összehordtam, mi? – szegezte neki a kérdést a fiúnak. A legnagyobb meglepetésére csuklott egyet. – Ideges lett? – De, kapitány, volt értelme. – felelte bagát pár pillanat múlva. – Tekintette az üres pohárra esett. – Tudja, elmegyek tankolni. Kösz a beszélgetést. Röpke, teljesen felesleges tisztelgésként a sapkájához bökött, és gyors léptekkel elindult a bárpult felé. Dennis nagyon elégedetlen volt magával. Szerette volna megértetni a fiatalemberrel, hogy a repülőgép vezetése csupán az egyik dolog azok közül, amelyekért a pilóta felelős. Ugyanilyen fontos, hogy apja, gyóntatója, bírája, de még a bankárja is legyen az embereinek. Világos, hogy egy csomó hasznos tudnivalót mondhatna ennek a mazsolának de amikor hozzáfogott volna, reménytelenül elakadt a szava. csak a gyakorlat külön órákra kellett volna jelentkeznie a Michigani Egyetemen, nem pedig a röplabda edzésekre, ahogy tette. Most azután beszélni se tud, meg röplabda játékosnak is pocsék. A kilátásba helyezett propagandakörút is aggasztotta. Derinjel ezredes várhatóan azt akarja majd, hogy mindenféle beszédeket tartson, ő meg már a gondolattól is ideges lesz. Ha rá kell jönnöm valahogy, hogyan tehetnék szert több vállalkozókedvre, gondolta. Ha csak egy kicsit is hasonlítani tudnék Lúkra. Felfedezte őket, ahogy ott ültek Bruce Derringerrel a hangját túlsó végében. Úgy viselkednek, mintha már Isten tudja, mióta ismernék egymást. Tönész meg nem tudta volna pontosan megmondani, mikor volt ő utoljára ilyen festelen, amilyennek most Lúkat látta. Na persze, nem azért vagyunk itt, hogy szórakozzunk, intette le magát, hanem azért, hogy megnyerjük a háborút. Hirtelen úgy érezte, elviselhetetlen a zaj és a bűz a hangárban. Elindult kifelé. Kint hideg volt a levegő párás. A bázisra vastag fehér lepelként köd borult. A ködött, minden pilóta legáldázabb ellenséget, Danis általában gyűlölte, de mai él valahogy kellemes volt mintha felhőbe sétálna. Kocsatott egyet a kezébe tartott sörös kancsóból, és a B hangár felé indult. A hatalmas csarnokba három repülőgép állt. Földi személyzetük ott sürgölődött körülöttük, légelhárító lövedékek ütötte lyukakat foltozgattak, vizsgálták a motorokat, cserélték a futókerekek gumiát. Dönész még mindig elképesztőnek találta, milyen töménytelen munka kell ahhoz, hogy a B-17-es repülő képes legyen. Minden egyes bombázógépnek megvoltak a maga szerelői, műszeresei, rádióműszerészei, fegyvermesterei, villanyszerelői, és mindegyikük munkáját Árgus szemmel ellenőrizte a földi személyzet főnöke, a főszerelő. A földi személyzet tagjai a háború szürkehősei. Les Ann a alakja leginkább körtére emlékeztetett, az arcát himlőhelyek csúfították el, de ő volt a bázis legjobb főszerelője. Úgy ismerte a Memphis belt kívülbelül akár a tenyerét. Az, hogy Dönész és az emberei 24 bevetést túléltek, nagyrészt Les Enright-nak volt köszönhető. Talán ezért érzett Dönész hirtelen valami féltékenység félét, amikor meglátta, hogy lesz valaki másnak a gépén dolgozik. Az enyém a bámat alaposan helybe hagyták. A pilótafülke ablakai kitörve, a jobb belső kerék gumija ellapulva, a farokból jókora darab hiányzott. Az alsó, forgó gömtöröny kettét tört, a maradványokon rászáradt vér. Az egyik szerelő éppen mosogatta. A gumicsőből tisztán kilövelő vízsugár a földön már vörösen patakzott a lefolyóba. – Lesz, mi a fenét csinál maga itt? – förmadt Dennis a főszerelőre. – Maga az én földi személyzetem főnöke. Elvárom, hogy az én gépemen dolgozzon. A hangja szokatlanul éles volt, ennyire goromba nem is akart lenni. Ö, de uram, én csak kicsit besegítek, kezdte volna mondani lesz. Kerekes fatta úgy új vonszóltak éppen a sérült géphez, azt óta a főszerelő is. Magának most minden figyelmét az egyes motor kompressziójára kellene fordítania. Dönös tudta, hogy undokultsattan a hangja, de képtelen volt szelébre fogni. Aggódott az egyes miatt. Már rendben van. Jó, és mi van a hármas hűtőredőnyével? Folytatta volna Dönisz a számon de még be sem fejezhette a mondatot, lesz már is válaszolt. A hármas is rendben van, minden rendben van. Magamtól is tudom a dolgomat, parancsnok. A szavak tisztelet voltak, de a főszerelő sem volt képes elkerülni, hogy meglehetősen élesen hangozzanak. Ügyeljen a cipőjére, uram! Bököd Dönisz fényesre puccott lábellére. Dönis lenézett. A lefolyó eldugult és a vörös létócsába gyúlt, épp a cipője körül. Émelyegvel lépett hátra. – A bel csúcs formában van – mondta lesz. – Ha nem hiszi, menjen ki és nézze meg. kínál a hangár előtt. Dönisz rájött, hogy ok nélkül esetnek ki lesznek. – Tudhatta volna, hogy hozzá nem nyúlna más képhez, amíg a bel minden egyes csavarja, szegecse nincs tip állapotba. állapotban. Az utolsó 24 órába a főszerelő valószínűleg egy szemhunyás sem aludt. Már éppen elnézést akart kérni Lesztől, de még idejében meggondolta magát. Ugyan, miért kellene elnézést kérnem? Az a kötelességem, hogy gondoskodjam róla, hogy a repülőgépem kifogástalan állapotban legyen. Nem lehetek tekintettel senkinek az érzékenységére. Akkor jó, közk lesz. Mindössze ennyit mondott hát, a kiment a hangárból. Szép volt a ködlep terepülőgép. A bal alatt lépcsős szerelő állványát. Denis fellépett a tetejére, hogy közelebbről vehesse szemügyre a gép orrán pompázó alkotást. Formás leányzó telefonkagylót szorít a füléhez. Margaritra ugyan nem igen hasonlít a festmény, de tetszetős. Hát, öreg lány, hiányozni fogsz nekem. Denis meglepődve kapta rajta magát, hogy hangosan beszél. Ilyetten körülnézett hallja el valaki, de a repülőtér kihalt volt. Sokat repültünk együtt, és sose hagytál cserbe. Tudod a módját, hogy ügyelj a fiúkra. Ó, nagyobb elismerést csaj alig, kaphat. Azok után, amilyen idétlenül viselkedett a mazsolával és otrombán leszel, most jól esett a repülőgépnek domálni. A hangárból zenefoszlányokat sodott Denis felé a szellő. Jól emlékszem a pillanatra, amikor először megláttalak, gondolkodott tovább hangosan Denis. Egy éve sincs. Hihetetlen, milyen gyorsan múlnak ezek a hónapok. Szinte csak most jöttünk, és már megyünk is haza. Megpróbálta elképzelni, milyen is lesz majd otthon. Dolgozik tovább a családi vállalkozásban. Egyszer talán át is veszi majd a vezetést a papájától. Feleségül veszi Margaretet, saját családja lesz. A bázis, a fiúk, a repülőgép, mind-mind távoli emlékké halványul. Alaposan megváltozott az élete. Jobb lette, vagy rosszabb, nem tudni. A 40 vagy 50 évesen visszatekint majd, minden esetre életének kiemelkedő szakaszaként fog emlékezni az itt létre. Megszerette az embereit. Bármennyire az idegeire megy is Lúk, nélküle nem lehet elképzelni a személyzetet. Jó volna kitalálni valamit, hogyan maradhatnának együtt a háború után is. Szóval, Lánzó, nekem ugyanolyan gyönyörű vagy mai éjjel is, mint amikor először megláttalak. Denis a gépre emelte a sörös kancsót, és meghúzta. Na nézd, gondolta furcsáva. Hát, nem hangosan dumálok a gépemnek. Már csak azt jelzik, hogy fölmászok a hegyibe, és magam élvá Elege lett a piából, a maradék sört kilöttyintette. Lelépkedett az állványról, és elindult a barakkok felé. Ideje beverni a szundit. – Tudod, milyen szép lenne, Verge, ha egyszer te is ilyeneket mondanál nekem? – szólalt meg Fész, amint tennis halló távolságon kívül került. Azzal belecsókott a fiú nyaka és vála közti gödröcskébe. Septiben összekotort ejtőernyők halmán feküdtek, a lány Verge alatt. A fiú gigombolt inge félre csúszott, nadrák szíjának csatja félig kioldva. Még mindig képtelen volt felfogni, hogyan jutottak idáig. A hamburgerről beszélgettek, majd Fész friss levegőre kívánkozott, kimentek hát a hangárból. Aztán a lány kíváncsi volt, hogyan nézhet ki egy bombázó gép belülről, mire Wörz segített neki felmászni a gépbe. Át kellett fognia a derekát, jó érzés volt. Miközben Fész felhúzódott Kivillant a bugyja. Beszállt vörgy is, és becsukta maga után a gépajtaját. Tulajdonképpen nem azért hajtotta le a fejét, minek következtében az ajka közel került fész szájához, hogy megcsókolja a lányt. Völcs egyszerűen hosszú volt, és nem akarta beverni a fejét. Hanem az ajkuk mégis találkozott, és Völcs életében nem érzett semmi ehhez fogható lágyat, puhát, és mégis rémesen izgalmasat. A legjobb kajánál is jobb hanem a következő pillanatban meghallotta Denis lépteit, és egy csapásra megfeledkezett a szüzessége elvesztésének lehetőségével kapcsolatos gondolatokról. Maradjon nyugton, súgta Fésznek, de a lánynak eszébe sem volt nyugton maradni. Ráncigálta a vörz a nadrágból, és a fiú hasára csúsztatta a kezét. Az öfcsatját kezdte babrálni. tudott te, mit rendezett volna a parancsnokait rajtlakabb bennünket? kérdezte vörs, amikor már egészen biztos volt benne, hogy Denis elment. – Képes lett volna megölni. Gyerünk, essünk gyorsan túl rajta, és menjünk visszatáncolni. Kezdte volna levetni a nadrágját. – Várj, van itt valami. Vágott közbe az a fészkelődő lány. – Megvan, elnézést. Kikotort valamit maga alól. A valami ezüstösen csillogott a hódfénybe. – A csavarkulcsom! Mióta keresem, hol találtad? Vörcs örömmel kapta ki a kezéből. A fenekem alatt. Öregem, én meg már azt hittem, megcsapták. Vörcs szemügyre vette a csavarkulcsot. Nem esette baja. Ugyan, Vörcs, hagyd a fenébe azt a rohadt kulcsot. Fész lehúzta a fiú fejét, és keményen a szájába csókolt. A csavarkulcs kihullott a fiú kezéből, és nagyot koppant a padlón. Vörcs egyáltalán nem így képzelte. Úgy gondoltam, egy elegáns hotel nászutasoknak szánt lakosztályába, mennyezetes francia ágyba történik vele, és ifjú hitvesével először. Most meg itt van egy B-17-es padlóján egy lányjal, akit jó, ha húsz perce ismer. És mégis úgy érzi, hogy ennél romantikusabb ügyet elképzelni sem lehet. – Még sose csináltad, ugye? – kérdezte Fész, és ujjai könnyedén simogatták Vörcs, gondosan borotvált arcát miért rosszul csinálom? Völcs ilyetten visszarándult, nehogy fájdalmat okozzon a lánynak. Dehogy? Fész mindkét karjával átörelte, és erősen magához szorította. Tökéletesen csinálod? Valamivel később hallgatagomban dukoltak egymás mellett vissza a hangár felé. Völcsnek olyan érzése támadt, hogyha nem fogná szorosan fész kezét benne a földről, és szállna szállna föl a magasba, hogy soha vissza se térjen ordibálni, tedi torokból énekelni szeretett volna, letépni magáról a ruhát, és az egész világnak megmutatni újjávarázsolódott már nem testét. De fész roppant csendes volt, így hát hallgatott Vergy is. Nagyon remélte, hogy a lány nem bánta meg. Fész szomorkásnak látszik, de lehet, hogy ez vele jár a dolgokkal. A hangár ajtó előtt megálltak. Bent a zenekar a zöld szemeket játszottak. Ez olyan volt. Szólalt meg fész, de azután nem folytatta. Igen, pontosan, felelte Vörcs. Ő sem tudta volna megfogalmazni, milyen, csak annyit tudott, hogy óriási. Nem szeretném, ha híre menne. Híre menne? Vörcs nem volt biztos benne, hogy jól értette a lányt. Voltak még gondjai az angolok kiejtésével. Tudom, milyenek vagytok ti ilyenkik, örökösen felvágtok a sikereitekkel. De Fész, hogy gondolhatod? Verge megszorította a lány kezét, hogy megerősítse, amit mond. Az Istenért dehogy, mármint ha te nem akarod, tette hozzá. Azt remélte, hogy legalább a fiúknak elmesélheti majd, különösen annak a szemét raszkölnek. De Fész csak azt mondta. Kösz. És láthatóan hálás volt vörcsnek, hogy nem fog eldicsekedni. Hát így vagyunk, nem mondhatja el senkinek. Úgy kell majd jönnie-mennie ezentúl is, hogy mindenki azt gondolja róla. Né, Virg, Virg, a szüzike. Egyszer talán majd be hozzád egy hamburgerért, nézett föl rá Fész a világ legédesebb mosolyával. Aztán megfordult, és elindult be a hangárba. Virg utána mozdult, de a lány megfogta a karját. Ne haragudj, én megyek belsőnek. Be – Persze, jó! – felelte Vörcs, pedig csak arra vágyott, hogy áttáncolják az éjszaka hátra levő részét, hogy a karjába tarthassa, magához szoríthassa. – Menj csak! – Fészfutó csókot nyomott az ajkára, és eltűnt. Vörcs egyszerre pontosan tudta, hogy soha többé nem fogja látni. Búcsú nélkül eltűnik. Vörcs így is megesküdött magába, hogy megtartja, amit ígért. A lány gyengéd és megértő volt vele. Egy vak hangot nem fog szólni senkinek arról, hogy szeretkeztek. Kizárólag az ő dolga, senkinek semmi köze hozzá. De valahogy csak meg kell ünnepelni. Most már egyedül van. Semmi akadálya, hogy ordibáljon, daloljon, letépje magáról a ruhát. Csak hogy úgy érezte, egyik se lenne helyén való mégsem. Fölnézett az égre. A holdat rejtélyes, romantikusan fácsoloszta a köd. Ellenállhatatlan kényszert ébresztett, hogy fölvonítsanak rá és Verge kieresztette a hangját. Beszintbörben soha nem volt még ilyen nagyszerű mulatság. A bandak lasszul húzta, folyt a sör, és még a hűvös angol lányok is eleresztették magukat. Ha ezt jelenti a háború, hát akkor egészen jól ki lehet bírni. Greg Harryman kortyolt egyet a kávéjából, és megnézte az óráját. Tíz perc múlva tíz, de a hangulat mit sem csökkent. Ha nem szól a banda vezetőnek, hogy vágjanak bele a búcsú dalba, holnap egy csomó másnapos piló terepül Bréma elle. Viszont amíg szól a zene, és a csinos énekesnő fújja, Bréma igen-igen messze van. Márpedig Craig Harriman, ma éjszaka, azt akarta, hogy a holnapi bevetés a lehető legmesszebbre kerüljön a fejekből. Holnap ilyenkorra ezeknek az ifjú embereknek némelyike már nem lesz az élők sorába. Lesz, aki robbanás vett szempillantás alatt ezer felé, mint a madél után hazaérő gépben. Mások borzalmas szenvedésbe mennek át a halálok előtt. Olyan is lesz, akinek Németország fölött kell kiugrania, és a háború hátralévő részét német fogoly táborokban tölti, esetleg ott is pusztul el. Rég elkapta a banda vezető pillantását. A zenész a jelet várta, amelyben megállapodtak. men feláll, és kimegy a hangárból a zenekar pedig rázendít az utolsó számra. Craig elnyomta a cigarettáját. Itt lenne az ideje. Gregor hadd nagy érdeklődött kíván-e Harryman ezredes még egy kávét. Craig nem válaszolt rögtön. Négyet ivott már, égett a saftól a A másfél domos cigarettától ize volt a szájának. Tarkó izmai megmerevettek, fájdalom hasított bele, ha csak mozdult is a feje. Pihennie kell. De Craig Heriman nagyon jól tudta, hogy ma ilyen nem fog pihenni. Nagy bevetések előtti éjszakákon soha nem jön álom a szemére. Fennmarad, amíg lehet, az elmaradt adminisztrációval foglalja el magát. A végül fél kettő vagy két óra még mégis lefekszik, nyitott szemmel ébren hever majd az ágyon hajnali négyig, amikor a segédtisztje kopog az ajtón. Az ilyen álmatlan éjszakáktól retteget Craig a leginkább. Az égvilágon mindenre hajlandó lett volna, hogy megrevidítse őket. Ezért aztán Craig Harriman nem adta meg a ját 22 órakor, pedig úgy tervezte. Ehelyett elfogadta Gregor kínálását, újra töltötte a csészéjét, és amikor Kamstock megkínálta, kivette cigarettát is az ezüst tálcából. Pontosan 22.30-kor, 30 perc múlva jelzi majd az árást a banda vezetőnek. Kamstock tüzet adott neki. Harriman mélyes lukkolt, a táncolókra merett, és próbált nem gondolni a holnapra. – A tiéd az a vadonatúj fűrészött kint? – kérdezte Raszkál a fiatal tisztől. – Alig a bázison a fiatalabb, de ennek a mazsolának a nagypapája lehetne. Ja – felelte a mazsula – az anyámért hazámért. Szőke szép rendesen simult a fejére szögletes arcában, mintha ő maga valójában még nem nőtt volna bele teljesen. Az asztalnál vele ülő személyzetének tagjai se hatottak sokkal idősebbeknek, amolyan iskolai énekkar, nem pedig egy bombázó kép személyzete. Anyámért, hazámért, ismételte Raska. Ránézett Danny-re, aztán A két szó bennük is megpendített valamit. Felsóhajtottak. – Szép, nem? – kérdezte Jack. – Könyvfakasztó – tette hozzá Eugene. – Már jócskán ittak. – volt az első gyakorló repülésünk ma – közölte a mazsola lelkesen. – És hogy ment? – érdeklődött Deni. Hát, kell még egy pár – mondta a mazsola, és kisi elpirult. – Na, ha tudnátok nekünk valamit mondani, pár jó tanácsot adni? – Fogj egy puskát, lőj bele a nagy lábújadba, és eredj haza! Vágta Ráczek, és közben ingott a zeneritmusára. – Kitűnő tanács! – helyeselt Eugene. – Halleluja, testvér! – tette hozzá Rászko, aztán átfogta a fiú vállát, és lenézett a mazsola cipőjére. – Nyolcas! – íratnál valami végrendeletférét, hogyha ott hagyod a fogad az első bevetésen, ezt a klassz új topogót rám hagyod. A fiatalember arcából kifutott a vér. Csalódottan megbántva bámolt Raskolra. Aztán a szájához kapta a kezét, felugrott, nekirontott a táncolóknak. Átfurakodott közöttük. Próbálta visszatartani a hányását, amíg kiér. Érzékeny a kicsike! Raskol kuncogott. a csészéje fölé görnyedve találta a fiút a latrinába. Folytogató volt a húgy és amóniák szak. Deni feltételezte, hogy a latrinát időnként takarítják, bár takarított, még soha nem látott. A piszolárak fölé hiányosan öltözködött hölgyek képét tűzködték, és... Itt járt Leroy, virított a falon, ákombákon betűkkel, vagy tizenkét helyen. Rosszul vagy? Nem, de hogy csak az idegeim, azt hiszem. A mazsulla rémes zavarban volt, de már összeszedte magát. Deni az ütött kopott mosdóhoz ment. Vizet engedett egy plébögrébe, és amíg mindig reszkető fiú kezébe nyomta. Hülyéskedtek, velem is ezt csinálták, amikor ide érkeztem. A mazsula megitte a vizet. Egyes kis Ádám csütkája fel alájárt. Mit nem adnék érte, ha a helyedbe lehetnék? – mondta aztán. – Már csak egy, és mehetsz haza. – Tudod, néha szinte azt kívánom, bármaradhatnék maradhatnék – felelte Denny. Hülyén hangzik, de megszoktam itt. A fiúk, mintha a testvéreim lennének. Sose volt fiú testvérem, csak négy lány. Elmosődött. Ha haza megyünk, ki tudja, mikor kerülünk megint így össze. A legkülönbözőbb tájakról jöttünk. Azt hiszem, ezért fotózom őket folyton. Lenézett a fényképezőgépére. Még három képre való film volt benne. Így leszel te is a te személyzeteddel, tette hozzá. A mazsula képébe lassan visszatért a szín. Most vagy tizenkét évesnek látszott. Voltam én egyáltalán ilyen fiatal, fordult meg deni fejében. Feltehetően. Egyszer csak eszébe jutott, hogy Bekörn négy levelű lóheréje még mindig a zsebében lapul. Fogadjunk, hogy a kölyöknek nincs kabalája, már pedig ide át az ember nem lehet el kabala nélkül. Van is mindegyiknek. Ő se venné le egy pillanatra se a piros gumigyűrűt a csuklójáról. Hújt be a szemed, mondta. A mazsola megkökkenve bámult rá. Talán azt hitte Deni csőbe akarja húzni. De aztán lesz, ami lesz, Lehunta a szemét mégis. A kabala szép volt csomagolva. Deni kivette a zsebéből, és a fiú állára tapasztotta. A mazsola kinyitotta a szemét, megpillantotta, vizsgálgatni kezdte. Igazi, eltette. Na, gyere, menjünk vissza táncolni, hívta Deni. A zenekar éppen befejezett egy számot, amikor beléptek a hangárba. Deni Kléhöz rohant. Étt az alkalom, Klé, menj oda hozzájuk és énekelj. A fenét nem csinálok bolondot magamból ezelőtt a népség előtt. Fura alak ez a Klé. Tíz náci vadász rá a széróza minden irányából, neki meg a szemesereben. Most meg fél felmenni a dobogóra és énekelni. Hölgyeim és uraim, kérhetem egy pillanatra a figyelmüket? Hangzott fel a megafomból. Bruce Deringer használta ki a két számközti szünetet, fellépett a dobogóra és beszélni kezdett a mikrofonba. A hangárban elült a zaj. Tíz nagyon különleges ember van ma este itt közöttünk. Bizonyos vagyok benne, hogy önök tudják, kikről beszélek. Igen, közel vannak ahhoz, hogy ők legyenek a 8. hadsereg első olyan bombázó személyzete, amely sikerrel teljesítette az előírt 25 bevetést. Üdvözöljük a memphis Bell személyzetét! mondta, aztán telitorokból elővöltötte magát. Húj, húj, hajrá! Hajrá! nyitotta a száját a mazsola, de Deni megragadta a karját, hogy benne rekedt a kiáltás. Meglepődve nézett Denire, ő meg a fülébe súgta. Elszúdja a szerencsénket. Húj, húj, hajdá! üvöltötte Bruce újra. Elsőre a közönség soraiból többen veledik adották a biztatást, de gyorsan körbejárt, hogy bevetés előtt álló személyzetnek nem szabad előre gratulálni a sikerhez, mert az annyi, mintha eleve halára ítélnék őket. Bruce Derüngger harmadszor is elkiabálta a dolgot, a hangárba pedig vészjósló csend borult. Az ünneplés szempillantás alatt temetési hangulatba csapott át. A bel személyzetére szegeződött minden szem, hogy most ugyan mit tesznek. Eugene a bajtól védő szentantal érmét markolázta, míg raszkölnek is elállt a szava. Daniel ránézett Klére. Nem kellett megszólalnia. Klé olvasott a gondolataiba. Keresztül tört a tömegen, felrohant a lépcsőn a dobogóra, és elkapta a mikrofont. A haveron folyton nyagad, hogy daloljak, és azt hiszem, most az egyszer nem bujok ki. Visszahúzta a mikrofont a zongora mellé. Leült, és megtette, amiről pedig szentül hitte, hogy soha se kerül rá sor. Énekelni kezdett. – Dani, ó, Dani kis hallod de hívad a szó? Dani paprika piros lett. Hogy miért kellett ezt az Isten Istenverte nótát kitalálni, ezt a Dani fiamat. Mióta csak az eszét tudta mindenki mindig ezzel a dallal ugratja. Tehető róla, hogy írnek született, vörös a haja, és danny hívják. Fel akart szívódni, eltűnni a tömegbe, de Júcsin meg Jack keményen fogták. Maradnia kellett, és tovább hallgatnia az énekszót. szót. Völcsről, völcsről, hegyek lejtőjén száll. A mazsula feszülten figyelte denit meg a társait. Ugratták, hátba vágták. Belekócoltak a hajába. A mazsolának eszébe jutottak a szavai. A fiúk mintha testvéreim lennének. Így leszelte is a személyzeteddel. Most értette meg, mit akart ezzel Deni mondani. Mindenki egyért, egy mindenkiért. Ma éjjel a háború kicsit kevésbé látszott félelmetesnek. Elmúlt a nyár, a rózsák szírma hull már. Neked is indulnod kéne. Ki megmarad, az vár. A zenekar, mintha összebeszéltek volna, gyorsabb táncritmusba kezdte játszani a dalt, és Klé is váltott. A baljós hangulat eltűnt. A párok megint beleadtak mindent a táncba. Remekül mulatott mindenki. Eugene, Jack és Raskill elkapták a legközelebbi lányokat, és Dani azon vette észre magát, hogy egy csinos kis barnát forgat. Sose tartotta sokra a tánctudományát, de ma este valóságos Freddász vált. Aztán egyszer csak lezúdult a vörös, fehér és kék lufikból álló összeszőt háló a mennyezetről. Egy pillanatra mindent beborítottak a tarka léggömbök, aztán libegni kezdtek, lányok, fiúk visítozó nagy örömére. Kacagtak, kurjongattak, úgy érezték, örök ez a vidám, forgatak. Soha véget nem érez a tánc. Kint a repülőteret már vastagon megfeküdte a köd. A zene olyan messziről, valószerűtlenül hatolt el idáig, mintha a holdról jönne. A hold elmosódott, korong volt az égen. Az elpukkanó légöbbök durranása akár a távoli dörej. Phil a repülőtér közepén ácsolgott, magányosan, vagyis édes kettesben egy viszki üveggel. A kiszolgáló pultról csapta meg, amikor a csapos egy pillanatra nézett. Phil elhatározta, hogy az utolsó cseppig megissza, ami van az üvegben akkor talán elfelejti majd, hogy holnap meghal. Botladozott a fűbe, összeakadt a lába, térdre esett, mint egy vényszeszkazán jutott eszébe. nevethetnék egy támadt, de nevetés helyett ordítás szakadt ki belőle. Nem akarok meghalni! A köd visszhangosan nyelt el a szavakat. Soha még az élet ilyen szép nem volt, mint most, itt. Phil úgy érezte, a távolból ide szűrődő zene, a hatalmas repülőgépek körülötte, a ködön révetegen áttetsző fény. Mélyet lélegzett a párás éjszakai levegőből. Felkiáltott megint. – Nem akarok meghalni! – nem tudta, kinek beszélni, de kétségbe esetten reménykedett, hogy valaki meghalja. – Nem akarok meghalni! – kiáltotta harmadszor is. Feleletet várt, hogy valaki bizonygass, se nem fog meghalni. Rászóljon, hogy dobja a fenébe az üveget, és menjen már aludni. Ha van Isten, hát most van a pillanat, hogy megszólaljon. Hallgatódzott. Semmi, csak a banda játszik valahol messze. Nehézkesen feltápászkodott, kikapta a dugót, és nagyot, hosszút húzott az üvegből. A viszki égette a torkát, könybelábat lábadt tőle a szeme, de jó esett. Gondosan visszadugaszolta az üveget, egy csepp se kárba. Aztán botladozva neki indult megint a hideg, nedves éjszakának.